Rugăciunea 28 Pentru primirea darurilor Duhului Sfânt, Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc! Te iubim și Te rugăm, Dăruiește-ne roadele Duhului Sfânt, Prin Duhul Înțelepciunii, Cuvântul de Înțelepciune Spre Învățătura Bisericii, Prin Duhul Cunoștinței, Cunoașterea Tainelor Împărății Cerurilor, Prin Duhul Bunei Credințe, Bobul de mărgăritar al credinței, care mută muntele neamului nostru la cer, prin Duhul Tării, puterea de a alunga demone și de a-i salva pe oameni de la sinagogile satanei, prin Duhul Sfatului, darul deosebirii duhurilor, spre a-i distinge de lui Dumnezeu, prin Duhul Temerii de Dumnezeu, darul prorocii, spre a vedea cele viitoare. Și a neferit de cele ce vor veni. Aleluia, slavă ți, Tată celesc! Te iubim și te rugăm, dăruiești ne pârga Duhului Sfânt, ca dar al dragostei care nu știe să pismuiască. Să nu ne trufim față de cineva, să nu ne purtăm cu necuviință față de aproapele, să nu ne mâniem pe cei ce ne superă, să lucrăm pentru frați, să ne bucurăm de nedreptățile ce se fac altora. Dă-ne să avem puterea de a răbda, de a crede pe cei ce ne greșesc, ca să-i iertăm. Să răbdăm toate ispitele și să nu răsplătim răul cu rău. Aleluia, slavă-ți, Tată, cel ce te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne cuvântul darurilor Duhovnicești ca să învățăm pe frați lucrarea. De săvârșirilor sufletești, ca să învățăm lupta cu patimile, cu demonii, cu Biserica lui Dumnezeu, ca să unim sufletele noastre cu Fiul Tău cel iubit, cu Preasfântul Duh prin rugăciune, ca să ne prefacem în foc ca slujitorii Tăi, să devenim monahi adică însingurați în mijlocul lumii, și să-i ardem pe toți demonii care se apropie de noi.